Ovo naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobro večer, dragi slušatelju, draga slušateljice. Nije lako nakon Ivice, prtenjače, majstora od riječi našeg pjesnika... Preuzeti mikrofon, no naš radijski maraton mora ići dalje. Ja sam Lidija lacko i već sam proživjela podosta starih i novih godina, no moram priznati da nekim mojim osobinama i obsesijama godine ne mogu ništa. Tu definitivno spada uživanje u glazbi ne znam do duše svirati ni jedan instrument kao djete jesam pjevala u zvijezdicama ali nemam neke osobite vokalne vještine niti mi je to ikada bio san ja sam samo glazbena hedonistica konzumiram glazbu u ogromnim količinama zaljubljujem se u pjesme u albume, ne prestajem istraživati novu glazbu a nije mi teško potegnuti ni do sjevera Europe radi koncerta ili festivala Korjeni te moje obsesije mogli su se uočiti već u predtineđerskim danima. Dakle, dovoljno mi je bilo staviti slušalice na uši i uroniti u posve novi svijet, uzbudljiviji, zanimljiviji, poticajniji i puno privlačniji od onog kojim me okruživao. S 12 sam se zaljubila u grupu Ekatarina Velika. S četarnest me nitko nije mogao zaustaviti, da ih vidim uživo na koncertu iako su me pozivali na razum jer zar ne vidiš da nitko od tvojih vršnjaka ne ide pre si, nije to za tebe ja ne samo da sam otišla i bila u prvom redu nego sam pala u takvu euforiju da me redar pustio k bendu u garderobu stala sam tako pred Milana, Megi, Bojana i Marka, i s obzirom da je to bilo u eri daleko prije pametnih telefona i selfija, tražila nešto za uspomenu. Milan se jadan vrtio po garderobi tražići što da mi da i pogled mu je pao na baklju. Na ime, na pozornici su tijekom koncerta gorjele baklje i ova rezervna neraspakirana završila je u mojim rukama. I danas je čuvam muzijski primjerak iz davne prošlosti Ljubičasta u plastičnoj foliji, na njoj piše Ilirija Vedrog Ljubljana. Iako sam u tim nježnim formativnim godinama upijala svaku riječ, svake njihove pjesme, odavno ih više ne slušam. Ne zato što bi me razočarali, niti sam ih prestala voljeti, ali tijek vremena odnio me dalje, voljala sam i volim mnoge druge bendove. A kako je sam Milan Mladenović, frontman Ekatarine Velike, pjevao u pjesmi Modro i zeleno, u naručju vremena, kako da ostane isti, kako da sačuvam sebe od promjene, samo putem promjene. Da nije umro mlad, vjerujem da bi Milan Mladenović danas stvarao nešto posve drugčije. Naravno da bismo se svi rado sjetili klasika poput Ti si sav moj bol ili samo par godina za nas. Ali ne vjerujem da bi preživljavao reproducirajući stare hitove. Bio je prekreativan za to u potpunosti posvećen glazbi, a već je citiranim davno nastalim stikovima iznio tu spoznaju o tome da je mrtav onog trenutka kada se prestane mijenjati. I zato nikad nisam otišla na nijedan koncert EKV Tribute Banda, uz to što mi nitko ne može zamijeniti Milanov vokal, sam pojam tribute benda mi je toliko u suprotnosti sa svime što je Milan Modenović bio. Osim toga, diljem svijeta nepristano se rađaju novi, zanimljivi bendovi. Ja uvijek nailazim na one nove koji me oduševe, s kojima mi se energija stopi ili me ponese negdje gdje još nisam bila. Poznanici znaju primijetiti, a da, ti voliš mlade bendove da, ja volim otkrivati nove bendove i ne čekam da mi kritičari i glazbena industrija kažu što je dobro, ali to nikako ne znači da ne volim i starije bendove, da pače. Ne znam hoće li se ikada pojaviti bend koji će zasjeniti Radiohead, to mi se čini nemoguće, ali volim bendove dok su još kreativno živi, dok se razvijaju i kako bi rekao Milan Modenović, mijenjaju. Dakle, neki poput Davida Bovija ostaju kreativni i živi do konca života, ali mnogi i ne. E, iskustva s koncerata bendova koje sam voljela nekoć i koji su već odavno prestali stvarati išta relevantno, uglavnom su bila razočaravajuća, netko je to sjajno nazvao koncerti Hezbinova. Ta su me iskustva okrenula bendovima na vrhuncu, onima koji se uspinju ili traže nove puteve ili pa onima koji tek kreću u glazbenu avanturu. A te početnike nikako ne treba pocijenjivati. Nerjetko ni sami nisu svjesni koliko je dobro to što stvaraju. Na koncertima su predani bez ostatka i to im još nije postao rutinski posao. Ali treba naravno protići nešto vremena dok ih ne uoče kritičari, dok ne pristignu neke nagrade i priznanja koje će uvjeriti publiku da im da priliku. I tada ih se može vidjeti na većim koncertima, ali to nikako ne znači da su na koncertima pred šačicom ljudi bili loši da pače. Neritko su baš ti koncerti najbolji. Što biste dali da možete vidjeti Radiohead u intimnom prostoru sa stotinjak ljudi? E, pa nekoć davno Radiohead su nastupali pred stotinjak ljudi i sigurno ih je već tada bilo e, djedno vidjeti, a nema ništa ljepše nego pratiti razvoj kvalitetnog benda. Koliko sam puta gledala snimke s koncerta Joy Divisiona i žalila što ih nikada neću vidjeti uživo. Joy Division neću, ali ima toliko izvrsnih, suvremenih bendova koje možemo doživjeti sada, i ovdje. Eto, od tuda otprilike dolazi moja ljubav spram novih, ali i ostalih suvrmenih bendova. Dok sam živjela u Berlinu, naučila sam što znači sjajna koncertna ponuda, tako da kad god negdje putujem, obično provjerim i koncerte koji se nude na odredištu. No 2009. sam baš otputovala radi koncerta, otputovala sam u Prag radi radiohead i dan danas taj koncert, pamtim kao jednu od najintenzivnijih životnih iskustava a bilo je zanimljivo biti okružen tolikim mnoštvom zaljubljenika u taj band i to sa svih strana svijeta i dok sam si ja tako razmišljala kako sam si eto preuštila veliku stvar jer sam odputovala samo radi koncerta amerikanka pored mene pitala me koji mi je to koncert Radioheada u životu Prvi priznala sam, a njoj je bio 20 i neki. Ona ih je pratila na cijeloj turneji i putovala je Europom za njima. Tada sam shvatila ne samo da i drugi padaju u trans na istu glazbu kao ja, nego da postoje i puno veći fanatici od mene. Ne samo da potegnu u drugu zemlju radi benda, nego potegnu i na drugi kontinent. Ne odgledaju samo jedan koncert, nego cijelu evropsku turneju. I moram priznati da sam se s godinama i ja priuštila više koncertnih izleta, čak i neke festivale u zemlji iz koje dolazi najviše bendova koje volim i gdje festivali uspjevaju kao gljive poslje kiše, a u koju i moj streaming servis smješta kao slušateljicu, odredivši York kao moj zvučni grad gdje je najviše ljudi sličnog glazbenog kokusa. Na još jedan način sam se u Engleskoj osjećala kao kod kuće, barem glazbeno, ponikaj ljudi znaju komentirati da sam poput tinejđerke, kao da su rock koncerti nešto u čemu uživaju samo mladi. Na tamošnjim glazbenim festivalima vrti se vjerojatno previše novca da bi organizatori pustili tek tako svoju publiku da im ode nakon što osnuju obitelji i dobiju podmladak i zato je puno pozornosti i infrastrukture posvećeno djeci, a na festivalima su prisutni svi naraštaj. Na koncertima u manchesterskom klubu Band on the Wall primjerice publika je generacijski bila vrlo mješovita. Od tinejdžera do onih koji su već odavno u mirovini. Bila sam sigurna da je tamo bilo onih koji su još doživjeli Joy Division uživo i ne, očito nikad nisu prestali ići na koncerte novih bendova. Naravno da je glazba odraz vremena i da određeno vrijeme vežemo uz glazbu koja je tada dominirala ali prepojednostavljeno je publiku dijeliti samo po tom ključu. Dobar pokazatelj za to su nedavni godišnji izvještaj popularnog streaming servisa koji je svakom korisniku odredio dob na temelju njegova slušanja. Bilo je tu svega i često se nije poklapalo s kronološkom dobi. Mnogo više faktora formira naš glazbeni ukus i navike slušanja. E pa, meni kaže da imam samo 20 godina i zato ja s veseljem kročim u novu godinu, pogotovo što već imam i nekoliko ulaznica za koncerte u 2026. A tragom jednog engleskog benda planiram posjetiti i Pariz i to prvi put u životu. Streaming servisi znatno mijenjaju naše navike i mogućnosti slušanja glazbe. Iako ih prate mnoge kontroverze s kojima se i kako treba pozabaviti od vrlo slabog i navodno netransparentnog sustava plaćanja glazbenika pa do prevaranata koji umjetnom inteligencijom ubacuju nekvalitetne sadržaje i umjetno napuhanim streamovima izloče velike iznose novca, streaming servisi donijeli su i niz pogodnosti. Nikada nije bilo lakše doći do glazbe, slušati što god hoćete, na način kakav hoćete, sve je dostupno jednim klikom i to odmah. Algoritmi vam mogu pomoći pratiti glazbu u skladu s vašim ukusom. Dakle, objavljivanje kao i slušanje glazbe nikad nije bilo dostupnije, što ima i svoje naličije naravno, ali ja za početak pozdravljam tu veliku slobodu izbora. Meni je omogućila da otkrivam zanimljive, svježe glasove indi glazbe Niše u koju sam najviše zaljubljena. Ponekad i nakon samo jedne pjesme zapratim autora i od samih početaka pratim njegov rast, iako je tek počeo objavljivati i to negdje na drugom kraju svijeta jedan naš sjajni mladi indi glazbenik već je osvojio inozemnu publiku na streaming servisima i na društvenim mrežama, a u Hrvatskoj je još gotovo nepoznat i veselim se što ću ga za koji dan ugostiti ovdje u eteru našeg javnog radija. E, naime, često su me s obzirom na moju obsesiju glazbom i koncertima znali pitati uređujem li neku glazbenu emisiju, pratim li glazbu kao novinarka. Uz neke sporadične intervjue i priloge za poneku kulturnu emisiju nisam se osuđivala na taj korak. Naime, za mene je glazba uvijek bila prostor neviđene slobode i subjektivnosti. Dakle, praćenja isključivo onog što se meni sviđa, a ne onog što mi neki vanjski faktori nameću. I potpuno ležernog, nepretencioznog uživanja u koncertima bez razmišljanja što ću o tome reći ili napisati. Hoću li nešto relevantno ispustiti. Kako je rekao jedan kolega glazbeni kritičar praćenje područja koje voliš je i blagoslov i prokletstvo. No u jednom trenutku sam ipak prelomila i predložila svojim nadređenima emisiju o kojoj godinama razmišljam. Želim ujediniti svoje dugogodišnje novinarsko, uredničko i voditeljsko iskustvo s osobnom obsesijom i dati doprinos indi indisceni, jer radim na najbolje mogućem mediju za promociju, za promociju glazbe, dakle u radijskom mediju, a naš hrvatski radio ima i odlične resurse poput glazbenih studija i sjajnih ton majstora. Naravno da jedna emisija, pogotovo samo jednom mjesečno, ne može donijeti prevrat, ali što više takvih mjesta i protoka, informacija, glazbe, energije zasigurno mogu dati doprinu sceni koja je u Hrvatskoj sve življa a možda nam uz njegovanje publike počne pristizati i više aktualnih inozemnih indi glasova Tako da ja, dragi slušatelju, draga slušateljice u Novu godinu plovljavam s novom emisijom Indi slušalnicom Hrvatskog radija i pozivam te da uživaš sa mnom u sjajnoj glazbi i istraživanju nezavisne scene. Svake prve nedjelje u mjesecu na prvom programu Hrvatskog radija ili u našoj internetskoj slušalnici kad god hoćeš, slušaj i uključi se jer područje je veliko i uzbudljivo. Dosad je bila tek jedna emisija koja nije mogla započeti na bolji način jer donosi intervju s pjevačem Royal Otisa. BBC je taj mladi australski duo uvrstio među deset izvođača i to bez obzira na žanr koje trebamo pratiti u idućoj godini. Hrvatske publici dodatno će biti zanimljiva činjenica da je pjevač Otis Pavlović zapravo naše gore list. Pa ako još niste čuli za njega, svakako vas pozivam da na webu Hrvatskog radija poslušate prvu indi slušalnicu. Nakon što su dakle Royal Otis posljednjih nekoliko godina nastupili na gotovo svim važnim evropskim glazbenim festivalima, uključujući i glasoviti Glastonbury, možda je vrijeme da taj sjajan band konačno vidi i hrvatska publika. Kao što sam već spomenula, u idućoj emisiji prostor otvaramo za vrlo zanimljivog hrvatskog umjetnika koji je, iako se već probio na TikToku i na Instagramu, još uvijek nedovoljno poznat domaćoj publici. Riječ je o Franu Vasiliću. Poslušajte ga i upoznite uživo skupa sa mnom u nedjelju u 20 sati i 15 minuta u Indi slušaonici. Dakle, Indi slušaonica se emitira svake prve nedjelje na prvom programu. U svakom slučaju, uživajte u glazbi koja vam se sviđa, izbor je nepresušan i samo vaš. Uživajte u svemu što vas ispunjava pozitivnom energijom, neke što više takve energije u idućoj godini. Ja prepuštam svoju mikrofonsku palicu kolegici Ivanki Jelinčić-Jurin. Sretna vam nova godina.